Reggeli gyors. A Kudrádió reggeli műsorra. 9 óra lesz, nem sokára, még egy 50 másodperc körülbelül, és um, itt lesz velünk Bródi János, akit már a névjegyben, vagy akiről már a névjegyben hallhattak, nem sokára megérkezik. Sok mindenről fogunk beszélgetni, a kritikáiról is, ami általában azért a mostani dalaiból szerintem mindenki számára hallható. Remélem beszélgetünk a Magyar Dal napjáról is, amely szeptember 9-én lesz, ő is mint előadó szerepel. Én most próbáltam még keresni előadókat, de hát akármelyik betűre rábrökök az ABC-ben a magyar dal.hu honlapon, akkor számtalan előadó lesz nagyon sok programmal, tehát ez a Magyar Dal napja. És tíz óra előtt pár perccel beszélgetünk az Egyesületről, a Hatszoljon Egyesületről, annak titkárával Gáspár Ágnessel is, hogy mik a friss hírek, mit kell tudnunk, hiszen azért zajlanak a történések. Most nem sokára a hírek következnek, Báder Tamással itt a Klubrádióban, aztán pedig Bródi János, illetve a Hatszoljon Egyesület szintén itt a reggeli gyorsban. Klubrádió kronikája reggel. 9 óra. Orbán Viktor bízik az IMF megállapodásban. Nagyjából egy hét múlva meg lesz már a kormány alternatív javaslata is, ígérte a közrádiónak adott reggeli nyilatkozatában a miniszterelnök. Washingtoni bírálatot kapott a Magyar vezetés, mint az amerikai külügyi tárca jelezte, csalódottak az azeri katonatiszt kiadatásáról szóló budapesti döntés miatt. Nyugati hírszerzők attól tartanak, hogy a szíriai kormány több száz tonna vegyi fegyvert tárol az ország különböző pontjain, erről írt a Washington Post. Napos időben 23 fok lehet délutárra, és jó idő lesz a hétvégén, valamint a jövő hét elején is sok napsütéssel. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Orbán Viktor arra számít, hogy lesz IMF megállapodás, de Magyarország nem tudja elfogadni a sárvári frakciólésen idézett dokumentumban foglalt feltételeket. Utóbbiak egy uniós jelentés részét képezik, állította a közrádió reggeli műsorában a kormányfő, aki azt ígérte, hogy 7-10 nap múlva kidolgozzák alternatív javaslatukat a nemzetközi valuta számára. A vitán középpontjában szerint a munkájvédelmi akcióter fedezetéhez szükséges, 3 500 milliárd forint előteremtés áll. A kormány szerint ez az összeg megvan, de ezt a másik félnek is el kell fogadnia, mondta Orbán Viktor. A kormányfő megerősítette, hogy az előzetes választási regisztráció bevezetésére készülnek a kormánypártok. Azt mondta, erre szükség van a külföldön szavazók miatt, és mint fogalmazott nem akarják feleslegesen zavarni az embereket. A miniszterelnök a baltás gyilkos kiadatásával kapcsolatban azt hangoztatta, hogy ez nem a mi konfliktusunk. A történet nem Magyarországról szól, hanem két másik országról fogalmazott a közrádióban nyilatkozó Orbán Viktor. Washington milyen csalódott az azari kiadatásáról szóló budapesti döntés miatt közölte az amerikai külügyminisztérium helyettes szóvivője. Mint mondta az Egyesült Államok elítél minden olyan lépést, amely szítje a feszültséget a kaukázusi térségben. Ugyanakkor az amerikai diplomácia továbbra is fenntartja kapcsolatait Örményországgal és Azerbajcsánnal, a konfliktus békés megoldása és a feszültség csökkentése érdekében. Élesen biláta az azeri vezetést az Amnesty International, a nemzetközi emberjogi szervezet szerint a ramé Safarov váltadása utáni döntések tovább szítják a feszültséget az Azerbajcsániak és az Örmények között, valamint újabb etnikai indítatású erőszakra bátorítanak. Itthon ismét csökkentek a devizatartalékok augusztusban 661 millió euróval apadta a jegybankészlete, ami azonban így is meghaladja a 35 milliárd eurót. A tartalékok március óta először csökkentek a múlt hónapban, a júliusi 323 és a júniusi 20 millió eurós emelkedés követően. A devizatartalékok augusztus végi szintje több mint 2,5 milliárd euróval alacsonyabb a múlt év végénél és 2 milliárd 300 300 millióval az egy évvel korábbinál olvasható az MNB honlapján megjelent előzetes adatokból. Hat éve nem látott szintet értel, el az államháztartás augusztusi hiánya. A 122 milliárd forintoshoz hasonló mértékű deficitet utoljára 2006-ban produkált a költségvetés. Sajtóhírek szerint a kiadások megugrása áll a háttérben. A magasabb kamatkiadások és az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is jócskán megnőttek, derül ki a gazdasági tárca közleményéből. Barack Obama hivatalosan is elfogadta már újrajelölését az amerikai elnöki posztra, a demokraták sárlotti országos konvencióján és előzőleg így a Joe Biden is. Így ismét a hivatalban lévő elnök oldalán száll az újraválasztásért mit Romney, republikánus elnök és Paul Ryan. Republikánus alelnök jelölt el szemben. Az Egyesült Államokban november 6-án döntenek arról, hogy ki a a házban. Nyugati hírszerző ügynökségek arra gyanakodnak, hogy a szíriai kormány több száz tonna vegyi fegyvert, és ezek alkotóelemeit tárolja szétszórva legalább húsz helyen az országban. Erről számotban a Washington Post. A hírszerzők figyelik a raktárakat, de ideinkább attól tartanak, hogy nem azonosítottak minden helyszínt, és a mérgek részét ellophatják, vagy szívéi katonák felhasználhatják a civilek ellen, írja a tekintélyes amerikai napilap. Végül az időjárásról délután 23 fok lesz, többnyire napos időben. A hétvégén szombaton 26 vasárnap pedig 28 fokra számíthatunk, folytatódik a napsütéses száraz időjárás, és a jövő hét eleje is meleg nyárias időt ígér az előrejelzés alapján. Fűs hírek időjelves jelentéssel. Legközelebb fél tízkor a A lényeget hallották. Klub rádió. Tények, vélemények. A klubrádió rádió információs műsor. Oroszlán része volt a 60-as évek magyar beat kultúrájának megteremtésében, mint egyik méltatója írta, diplomáciai érzéke, intelligenciája, segített kimondani az akkor még kimondhatatlan. Az illés és a fonográf után kezdődött önállói előadói karrierje, és tart ma is, gyakran járja az országot dalaival, mondván énekelni még mindig jó. A Regeli gyors vendége 9 órától, Ródi János akit szeretettel köszöntök is, szervusz, jó reggel vagy jó, és jó napot Mindenkinek nagyon szép kis felfezetés volt ez. A... Mindjárt elindul egy, egy zenét, de előtte hadd meg legyünk egy kicsit angolok. Hogy vagy? Nem tudom, hogy most a keringő rémhírekre válaszoljuk, hogy a körülményekhez képest jól vagyok. Na, akkor zenéljünk egy kicsit. We'll be Az óra nyolc perccel zenét hallhattunk Bródi Jánostól, és én azt láttam, hogy az előbb kapta meg Józsa Péter kollégám ezt a lemezt, amit a kezedben tartottál. Mit kell erről tudni? Hát ez a lemez az IMI zenek, az IMI kiadó ajándéka, vagy ha úgy tetszik, a, a tiszteletét tette a Magyar dalnapjára megjelentette a tavalyi szimakoncertemből a CD válogatást. És hát eznek az a különlegessége, hogy már a forgalomba kerülés előtt, tehát már most vasárnap este a Kárpát utcában Radnotti Miklós művelési Központ kerkébe tartott előadáson, már kapható lesz egy koncertlemez, és azt is mondhatnám róla, hogy egy alternatív ajánlat, itt a kereskedelmi rádiókban kaphatókhoz képest. Mi is lesz vasárnap, hogy ez ilyen nagy? Dátum hát a Magyar Dal napja. A magyar akartam Igen, a Magyar Dal napja, ami most már mondhatnám úgy, hogy, hogy hagyománynak tekinthető, hiszen több éve, folyamatosan szeptember második vasárnapján mindig a zenészek és a szervezők összefogásával megünnepeljük azt, hogy, hogy bár a helyzet elég, hát izé, de mégis ér a Magyar Dal. Szépen fogalmazta. Azt olvasom itt a Magyar Dalnafjával kapcsolatban, hogy természetesen lesz klubrádió színpad is, nem a megszokott helyen, hanem az Akvárium klubban, ugye a Deák Ferenc térnél. Vodkú, Király Martina, Harmonia Garden, vastags együttes, tehát aki a klubrádióval kapcsolatos színpadra szeretne elmenni, akkor az akvárium az, az klubba menjen. Hát mondjam el, hogy éveken keresztül mindig a klubrádió színpadán léptem fel igen, a így van, Igen, Igen, igen, Ez A vasárnap ez ebből a szempontból rendhagyó, mert most egy külön önálló koncert lesz a Ramban, és ezért nem tudok ott lenni, de egyébként a lemez maga is a Klubrádió támogatásával jelent meg. Miatt félünk, hogy kik jönnek majd el a klub rádió színpadra, akik nem oda mennek, de néztem az előadókat az előbb, hogy ugye betű ABC rendben vannak felsorolva, hihetetlen mennyiségű előadót láttam. Tehát akartam nézni, hogy ugye pontosan én mondhassam el helyettet, hogy hol fogsz följétni, megnyitottam a B betűt, hát nagyon sokat kellett lapozni, mirel. Hát, ez, ez mindenképpen a, a Magyar Dal napja organizációjának is köszönhető, meg annak is, hogy ilyen hihetetlen gyorsan ilyen rendkívül kívül népszerű lett ez a Presszer Gábal által indított mozgalom, és van egy fantasztikus szervezője, Szabó Edit, aki, aki mindent megtesz annak érdekébe, hogy ezen a napon, aki szeretne, akar és akar és tud szervezni vagy fölépni, az mind lehetőséghez jusson, hogy ebbe a programba bekerüljön. Sokszor beszéltünk a médiatörvény bizonyos hibáiról, de látok e abban előnyt, hogy ezért a magyar számoknak az arányát megpróbálta növelni, vagy, vagy legalább előírni egy, egy minimumot, amennyit le kell adni a rádióban? Hát azt kell mondanom, hogy én ezt nagyon helyesnek tartom, sőt azt is mondanám, hogy még mindig kevesebb a magyar zenék aránya a kereskedelmi rádiókban, Annál az érdeklődésnél, amit az ugyan egyre csökkenő, de csak hanghordozók forgalmában kimutatható vásárolói érdeklődés mutat. Mert hát ugye a magyar vásárok, amikor pénzt adnak ki, mégiscsak valamilyen zenei produkcióra, akkor olyan körülbelül fele részben magyar, és fele részben külföldi vásárolnak, és ennél jóval kevesebb magyar dal hangzik el. Már amikor, igen, már amikor, ahogy mondtad, hangsúlyoztad, hogy pénzt adnak ki, hiszen ugye az internet Én. világába. Te ugye pont hogy jól így, tudod a munkásságod miatt, így. hogy azért mennyire kell küzdeni azért, vagy az ellen, hogy ne ingyen jussanak el, amiért ilyen keményen megdolgoztok. De hát végül is az ember, annak is örül, hogy az interneten hallgatják a dalait, persze mindenképpen a művész számára a legfontosabb az, hogy valamiképpen szólni tudjon azokhoz, akik, akik számára úgy érzi, hogy van mondani valója. Ma reggel már volt szó alkalmazásokról a mentőszolgálattal kapcsolatban, de aki okostelefont használ, az ugye tudja, hogy vannak zeneáruházak ezeken a telefonokon. Ott is olyan jó volt, amikor mondjuk egy éve, másfél éve elkezdtem látni, hogy tömkelegével jelentek meg magyar zenék, hiszen hogyha a, a fiatalabb, tehát a tényleg rajonganak a technikai kütyükért korosztályt szólítjátok meg, és te azért ismered ezeket a technikai dolgokat, azok, azoknak azért ez egy mindenképpen jó lehetőség, és akkor az nagy hír volt, hogy sikerült megállapodni, ugye, hogy a magyar zenék úgy kerüljenek föl, hogy normális elszállnak. Hát legalábbis részben. részben? részben? Azért mm -hmm. ez még egy nagyon, nagyon kaotikus terület, és főképp a fiatal zenekarok szenvednek attól, hogy Az ő közönségük már olyan zenehallgatási szokásokkal rendelkezik, hogy nem is gondol arra, hogy esetleg hát a kedvenceinek a produkciójáért valami ellenszolgáltatást adjon. És így gyakran hiába sikeres a zenekar, a, a kiadók nem szívesen adnak ki velük produkciókat, mert, mert a közönség nem vásárolja meg. Uh -huh. Turgáljunk már zsebekbe Igen. egy kicsit nem konkrétan, de azért annak idején, amikor ugye kiberrobbantatok, akkor azért internetről még nem beszéltünk letöltés. legfeljebb otthoni kazettáról azért. Én most már majdnem 50 évtizedes zenei pályafutásom alatt nagyon sok mindent megértem, és azt gondolom, hogy egy, egy nagyon hosszú utat is tett meg a világzenek kultúrája. Hiszen amikor én gyerek voltam, akkor még, ha valaki zenét akart hallgatni, akkor el kellett menni oda, arra a helyre, ahol azt a zenét játszották, mert máshol nem igen jutott hozzá. És valójában az a műfaj, amiben én felnőttem, az a, az a mikrobarázdás hanglemezek kulturális világa. Különösen a stereo hangzás, ami első ízben megteremtette, hogy hát egy otthon lehetőség legyen ilyen hang szerű hangzásra, hogy betöltse a zene a, a teret. És a mikrobarázdás hanglemezek lehetővé tették, hogy egy kicsit átgondolt a produkciók jöjjenek létre az egyébként szórakoztató műfajon belül, és így... Egy azt gondolom, hogy azok az alkotók, akik ezt a technikai lehetőséget először alkalmazták, azok hát igen jelentős kordokumentumokat hagytak maguk után. De sok, sok DJ ugye még ma is inkább a bakelitre mesztesik fel, Természetesen csinál. nekik a bakelitre esküsznek, már csak a, a hangzása miatt is, ami egészen jó fülel megkülönböztető a digitális hangzástól. És a, Azt kell mondanom, hogy hát a. Ebben is megvan az érzelmi visszanyulás, aki a egy kicsit sercegül, de furcsa és más felhangtartományú hangzását megszerette, annak hiányzik, hogy ezt nem kapja vissza a cd kről De hát a világ elkerülhetetlenül a digitalizálódás felé halad, úgyhogy nem nagyon hiszem, hogy, hogy ezt visszaállítható, és ma már tulajdonképpen a közönség a, újra a dalokat hallgatja, nem együtt a nagy lemezeket, amelyek hát számomra annyira kedvesek voltak. De ennek ellenére én azért minden produkciót igyekszem úgy létrehozni, hogy feltételezem, hogy van néhány olyan hallgató, aki az elejétől végig-végig hallgatja. És aki minket most nem csak hallgat, hanem néz is, az látja, hogy csillog a szabad, amikor erről beszélsz, úgyhogy érdemes a webkamerán is minket követni. Nagyon rövid szünet után innen folytatjuk. Klub Rádió. A beszélgetőtárs Reklám. Hogy mi tesz minket boldogabbá? A mosoly, amit búcsúzáskor látunk pácienseink arcán. Hát van ennél nagy szegyűbb tegye Tegyezél rekétségeit, és mégre szállja ön is rá magát. Implantáció 5 munkanapos határidővel, piaciár alatt éberaltatásban. Bevezető áron akár zirkoniumból is. Most 20% kedvezményt biztosítunk önnek. Ráadásként teljes álcsot esetén az éberaltatást is ajándékba kapja. Debrecen, Kristály 24, 06 20 23 11 353 vivi.event.hu -e ami a mosoly mögött van. Ünnepeljük együtt újra a magyar dalnapját. A rádió színpada az Erzsébet téren lesz az akvárium klubban. Szeptember 9-én este fél 8-tól dálunk lép fel a Vodka együttes, Király Martina, a Harmónia Garden és a Vastaps együttes. Ünnepeje a Klubrádióval a magyar dalnapját. Mi ott leszünk, a belépés dítalan. A magyar dalnapja kiemelt támogatója a sziget. Támogatók: a Nemzeti Kulturális Alap, a ProArt, az Artisius, az EI, az MZTS. Programajánló. Tizedik Spinóza Zsidó Fesztivál szeptember 5 -e és 23-a között a Dobucában. Ide figyeljenek emberek, mondta a száz évvel ezelőtt született humorista Alfonzó. Alfonzó a Spinózában szeptember 10-én, www.spinoza.hu Újra áll a Bál a Révai utcában. Szeptember 9-én délután a Bálintház kitárja kapuit szabad a ki- és bejárás. Ismerkedj meg új színes mezőzéinkel, Kóstolj zsidó finomságokat, csemegézz a kirakodóvásáron. A kicsiket Huzella Péter dalai köszöntik, és itt lesz József is színes álomköpenyével. Beszélgetünk feketén, fehéren tillával, Bíró Eszterrel, Unoka Zsoltal és Darvas Istvánnal. Este Müller Péter, Sziámi és barátai csapnak a húrok közé. Az utcabárt DJ Dominik zárja. Nem feledd el megvenni az új Bálintagságidat ezen a napon 30% kedvezménnyel. Bíztostia. A legendák köztünk járnak. Egy életművet átfogó koncert legszebb dalai, Bródi János legmújabb lemezén. A CD a Magyar Dal napjának tiszteletére szeptember 9-én a Ram már kapható. 60 Paripa, 30 lovas egyetlen előadásban. Ez a Cavallero. A világ egyik legművészibb lovassója a Szilvi korábbi koreográfusától szeptember 29-én és 30-án a Paplászló Sport Reklám hangzott el. Reggel gyors, nem marad le semmiről. A cd innen a stúdióból is egészen 10 óráig itt vagyunk. Köszönöm igen, szépen. Ez az első példány egyébként, amit behoztam a klubrádióba, abból a nemhezből. Vagy onnan, Igen, onnan most az első szám szól, de hallhatnak arról még itt, amíg itt vagy vagyunk beszélgetni. Tegnap nézegettem, nem mintha nem ismerném, nyilván az összeset biztos nem, de nézegettem számai címeit. Nem is a tartalmait, csak a címeit. És aztán így megakadt egy-kettőn a szemem. Az egyik mondjuk a földvár felé félútra, a másik a személyi igazolvány. Aztán eszembe jutott, ma itt beszéltünk nem olyan régen az előbb egy, egy szakemberrel, aki, aki a migrációt figyeli, követi. Szama is megállná a Földvár felé félúton, nem azért, amiért akkor, hanem, hanem hogyha ma lennél az a lázadó fiatal tini, aki, aki zenélne, és, és itt hagynád-e a személyi igazolványodat, leadnád-e a bazokmányirodába, és elmennél a külföldre, mint sokan teszik, Sajnos ebből az országból a fiatalok, vagy azért itt, itt maradnál? Hát nézd, azt gondolom, hogy a vándorlás az a, az a fiatalkori lázadás egyik formája mindenképp. Persze mi egy kicsit jobban be voltunk szorítva, és nem mehettünk olyan nagyon sok felé, de hát már akkor is nagyon sokan keltek útra, tulajdonképpen abból a tiltakozásból kifolyólak, hogy nem akartak tovább ott lenni, ahol addig voltak. Hát minden vándorlás alapja ez. És az, hogy ma ez a, a vándorlás meg ingyenem van, ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ma is sokan vannak, akik nem érzik jól magukat ott, ahol vannak. Néha, néha azt gondolom, hogy talán a, a mai generációnak annyival, annyival jobb a helyzete, idézőjelben, hogy nagyobb távolságokra tud elmenni. És olyan világokat fedezhet fel magának, ahol talán tényleg tanul valamit, és Ha egyszer esetleg mégis visszajön, akkor mindezt, amit összeszedett, azt itt tudja hasznosítani. Hát a profita szóljon belőled. Én még azért itt találtam számcímeket. Ugye azt tudjuk tőle, hogy lesz még magyar köztársaság. Hát nagyon remélem. De azt mikor tudod elmondani, hogy ma végre jó a kedvem? Ez egy nagyon régi szám. De a, a, a műfaj szabálya szerint nem szabad állandóan szomorkodni, és, és természetesen... Én a szórakoztatóipar munkásának tartom magam, és az, hogy, hogy, hogy néha, néha egy kicsit hát, pessimisták, vagy, vagy nem túl jókedvűek a dalok, az is tulajdonképpen arra szolgál, hogy az emberekbe lévő feszültséget feloldjam is valahogy, valahogy harmóniát teremtsek abban a világban, amiben hát, nagyon sok a konfliktus meg hát sajnos szakadék is van itt országon belül is ugye tudjuk amiben a zene azért sok mindent tehet de akár most megint csak visszautalva egyik számot címére mondhatnám azt a mai helyzetre hogy semmi sem tökéletes hát semmi sem tökéletes ez mindig is így volt és a tökéletes világ csak elméletben létezik Sajnos mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy ők pontosan tudják, hogy milyennek kell lenni annak a tökéletes világnak, és ezt megpróbálják ráerőltetni a környezetükre, és ettől pokollá teszik az életet. De hát mondom én ezt azért, mert ezt én már értem egy olyan korszakban, amikor egy párt érdeke azonos volt a nemzet érdekével, és ezeket az időket most valahogy érzés érzésszerű, élményekkel figyelem, ami, ami, amit most közöttünk van. De hát alapvetően természetesen nem vagyok politikus, és, és dalokat írok. Azt gondolom, hogy, hogy, hogy nem is igazán tehetek arról, hogy ezekben a dalokban megjelenik az a világ, amiben éppen most élünk. És mondom azért is, mert egy olyan rádióban ülök itt, ami a valóságról tájékoztat, miközben a, a a média jelentős része a valamiféle álomvilágról küld képeket a hallgatóknak és a nézőknek. Én azt a művészetet és azt a kommunikációt szeretem, ami valamilyen formában mégis csak a valóságot, az igazit, a létező világot közvetíti és sokan meg azt szeretjük, ahogy te ezt előadod. És ezért, és ezért hallgatjuk többek között majd most a Magyar dalnapján is, de visszatérve a számcímekhez, szóval azért ott még most nem tartunk, hogy ne szólj szám. Hát sokan ott tartanak már. Sokan ott tartanak, hogy nem mernek megszólalni, sőt, hát személyes tapasztalatom, hogy jó néhány helyre nem mernek meghívni, illetve lemondják a már megbeszélt fellépéseket, mert hát a, a, a helyi politikai vezetés nem kívánatosnak tartja a megjelenésemet. Tudunk ugye ilyen híreket nem veled kapcsolatban, de mondjuk Egertől volt már. Sajnos ez meg egyrészt borzasztó, másrészt szomorú. De aztán persze emlékszem én, hogy amikor az előző ilyen kormány volt, Orbán kormány volt, és ugye jöttek a választások, akkor azért hallottam egyszer-kétszer a Ne a Május című számot is. Igen, ez szerepel most is. Hát sajnos a dalok egy része ma is ugyanolyan aktuális, mint régen, de, de ez talán magyarázható annak a, a, a furcsa ciklikusságnak is, amit a, az édesapám, akinek emlékére egy dal tisztam a lemezen. Kutatott, hogy úgy tűnik, hogy, hogy 40-50 évenként visszatérnek bizonyos gazdasági jellegű ciklusok, és ezzel együtt jár ami társadalmi változások is. Remélem, hogy ezt is túléljük majd. Aztán persze sorolhatnám, mondhatnám azt, hogy oké, okay, de most ott vagyunk valahol az úton, meg aztán szerelem, hogy ebben mindig hinni kell, mert előbb-utóbb csak eljön. <hály> Én nagyon örülök, hogy a dalok trímeit mondogatod, de megérdem, hogy az új lemezben van egy kis könyvecske, és abban benne vannak a dalok szövege is, amik azért talán egy kicsit többet mondanak el. Nem sokára még zenélünk persze erről ez a válogatás. Egy picit igen csak mutatsz egy számot a technikus kollégának, hogy melyik zenét indíts el nem sokára. Még egy mondat csak a zene szerepéről és ugye hogy ez neked azért egy kifejező eszközöd, én megmondtam, hogy ezt mi mennyire szeretjük. Hiszel abban, hogy azért ezeket a bizonyos árkokat, amik sajnos vannak, a zene szerepével be lehet tömködni, ha nem is teljesen, de közelebb lehet hozzá. Most, most is el tudom mondani azt, hogy a, hogy a zenészek között és a, a, a zenei világban nincsenek ezek az árkok. És azt gondolom, hogy a zene sokféle értelemben nem ismer határokat, és ilyen értelemben még azokat a, a, a látszólagos elválasztók kulturális vagy szellemi határokat is nagyon szabadon járja át, amik ma Magyarországra jellemzőek. A zenészek miután együtt kell működniük általában egy zenekarba, sokkal hajlamosabbak az empátiára és az együttérzésre és a másokkal való együttműködésre. Na most zenélünk egy kicsit. Bródi hahatnak egy számot. Hogy a negyven évvel özelőtt is voltak nehéz idők, De a kondra kefféle ciklusokkal törődtek őt, Mert az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok. Édesapám csak azt nem mondt, hogy ezek ugyanazok, és mindent felkavar. A szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj. így kizüttetett szerephez jutnak megint a segnyaluk. Édesapám csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Itt nézve de okos nem, mert kötelező a hit, És ellenség lesz mindenki, aki hitelkedik. Ergőcsről papulnak átszett töbönyek forgatók. Édesapá, csak azt tudom, hogy ezek ugyanazok. Az egyéni tapasztalat És átírja A központból kiküldött küldött és jönnek a minden rendszerhez Alkalmazkodók Édesapám Csak azt nem mond Hogy ezek ugyanazok